Ska bli den målvakten vi hoppades att han skulle bli. Men just nu har han väldigt mycket att bevisa i mina. Och han hans du? Lille lillebror som vi också fick få köpa tydligen. Det var ju nog också att verka av agenten mer än eh, vad Milan ville egentligen. Ganska dyrt eh, köp. Absolut. kan ingenting om honom, jag har bara läst var han har spelat innan. Han fick hoppa in i någon match, vi kan inte det nu.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 Jag läste också, de hade läst en massa olika. Det var väl då det som de bråkade om, Raul och såklart att de ville ha någon Champions League-klausul eller inte. Men jag vet inte, senast jag. Det var det skulle vara någon klausul på rakt av 800 miljoner kronor. Men det låter ju ändå som en vettig tid jämfört med vad man hörde innan. Ja. Att det skulle vara under 500 mm. om inte Champions League. Se till Rumma och framtiden, den eh, framtida banderan, Är han som material nu? Inte i mina ögon. Är han förlåten tror Det tror jag inte. Vi får vänta oss efter matchen ikväll i, i el <laughs> I mina ögon är han eh, helt kyrd. Hans beteende som sommaren, sen vet man inte så klart hur mycket Reola har styrt. Reola är proffs på det mm. han gör. Och förbannat duktig på det han gör. Han har ju ändå gett honom ett kontrakt på vad var det, runt 50 miljoner om året. Vilket är helt fantastiskt när man är 18 år gammal. Men... Som du säger, han har sjukt mycket på i detta året. frågan frågade om han kommer att kunna klara den pressen med de här miljonerna på banken. Bra fråga. Han gjorde några bra räddningar i förra veckans. Kvar borta mot Krajova. Ja. Och den, den vinner vi. Den hoppas vi vinner ja. Det är klart vi vinner Eller Jag läste till med att vi kanske till och med var favoriter för att vinna hela Euroleague. Mantella har ju sagt att han satsar hellre på... Att vinna äh, bli Champions League-platsen via ligan än, äh, för att, genom att vinna äh, Europa League. Och detta år tar ju den fyra, fyra platser. Och kommer inte Milan bland topp fyra så är de där, har de inte där att göra ändå. Nej. Vi går vidare. På tal om Montella. Han är kvar trots en väldigt massa nya spelare. Är det rätt man för Milan? Ärligt svarat så tror jag inte det. Jag hoppas det. Men jag tycker inte att han gjorde så bra ifrån sig i fjol som alla sa. Jag håller med. Han tyckte fattade spel i mm. det. hade ingen formation som han föredrog utan bytte ganska ofta. Sen om det borde på spelarmaterialet att välja ur eller det borde på andra grejer. För Berl och Skåne lä lägger sig gärna i. Vilket de nya ägarna kanske inte gör på samma sätt. Jag tycker att det fortfarande laborerar som man ska köra en fyrbackslinje eller en trebackslinje. Mm. Och nu är som Bonucci som en fantastisk ny spelare har kommit in så kanske det blir en trebackslinje. Och det är frågan är om han är rätt tränare för den rollen. Det håller jag med på. Det är en väldigt bra fråga. Och frågan är om materialet utöver Bonucci håller för det. Offensivt så är det alltid trevligt med en trebackslinje. Mm. Det känns som att man har köpt ändå två utobackar utifrån en fyrbackslinje. Absolut. Och, då och då, de kan nog göra ett bra jobb som wingers men då är frågan... Hur ser mitt mittfältet ut? Absolut, det var och, och nästa fråga, hur ser mitt, äh, anfallet ut? Det vet vi ju inte än. För i dagsläget har vi väl ingen anfallare? Andreas Silva? Ja, äh, vad tycker du om honom? Det lilla lillare sett av honom så ser man att han har enorm talang och potential. Jag tror att Mila ändå gjorde ett fynd med tanke på priserna som annars ligger ute i Europa idag. Det var lågen, låg väl en kring 400 miljoner kronor, tror jag, från Porto. Han har gjort ett bra jobb i Porto, men det känns som att en ny Kjötschenko är han definitivt inte. Sju mål i landslaget som tjättåring är ganska imponerande. Men han har lite att jobba på i, i sin teamspel. Han, de, det jag har sett av honom är ganska självisk. Men jag har bara sett honom i min ansvarsäsong. Jag har inte sett på Porto särskilt mycket. Ska han spela centralt i ett 4-3-3, eller en ytter 4-3-3, eller vad tror du Montella vill ha honom? Jag tror att han vill ha honom som en ytter. Med Suso på andra sidan och en ny anfallare i mitt. Och vem är ny anfallaren? Önsketänkande eller realistiskt? Både och. Aboumiang säger jag, tror, jag tror att han har bevisat mer, eller han har bevisat betydligt mer än vad Bellotti har gjort. Kostar förmodligen mindre än Belotti för att han är några år äldre. Och en Diego Costa som förstör den vill jag inte ha. Kostar på lånet halvår då? Om man inte får tag i någon annan permanent lösning i attack. Jag tänker också om Milan Måstens vara anfalla med tanke på att de har ganska mycket anfallare. Om de uppenbarligen vill de bli av med backa. Och att värva... Kallanitscherna från ja. Fiorentina känns bara som en rak ersättare möjligtvis är han större i luftrummet. Jag säger inte det är som en höjning rent eh, i, i kvalitet. Jag, att backa ska bort måste vara någon personlig mellan Montella och honom. Ja, de bråkade en del förr. Ja. Och jag ser om man ska höja kvaliteten så tycker jag inte att Kallanitsch är ett bra alternativ. Ännu med tanke på att vi har just nu Susu, André Silva, Niang Borini av alla människor och den unge Kutrone tror jag det heter Kutron, ja. Han verkar ju väldigt spännande Han vill ju i alla fall visa vad han kan Borini måste ju ha varit något utfyllnadsköp ja. för att man trodde att man skulle bli av med Niang kanske Men Niang verkar ju också stanna som han har gjort en bra försäsong Men missminner inte jag mig gjorde han bra försäsong i fjol också men inte lika bra säsong det känns som det är en spelare som alltid snubblar på, uh, på mållinjen. Absolut. Sen mittfältet. Där har vi också ganska många. Bonaventura, Ny Hacken, Frankie Luca och uh, Montolivo, vår tidiga kapten. Bland annat. Jag ser väl mest fram emot att få tillbaka Bonaventura. Ja, han saknar hans film. Och Cassie eller Kessi, jag vet inte riktigt vad det är. Men bara båda två vill jag ha honom som mittfältare eller som anfallare. Utan anfallare. Mittfältare. Tillsammans med Kessi. Med Vi nog blått. Okej, okay, alla nyförvärven i Milan. Det är ju en hel del. Vem tror du gör mest skillnad för Milan? I dagsläget så tror jag Bonucci kommer att göra störst skillnad. Det finns ju en potentiell anfallare som också kan göra stor skillnad om rätt man värvas in. Det är roligt är att de faktiskt har värvat på de positioner som vi verkligen har behövt i ett antal säsonger som jag tycker framförallt mitt backar har varit undermåligt. En mittfältare i Kessy som jag har sett en del av i Atalanta i fjol och mm. han gjorde ett väldigt bra jobb i Atalanta. Ja. Stor skillnad mellan Atalanta och Milan såklart. Men han verkar verkligen vara en box- till-box-spelare som orkar springa hela tiden. Och jag tycker att den kombinationen av en erfaren mittback och en ung och hungrig mittfältare kan ju vara avgörande för hela Milan-säsong just med en tanke på alla nyförvärven, vad ska jag med göra med en som Zapata och, och Gomes som... Zapata tycker att jag ska stanna i Gomes tycker jag inte plats. De gjorde sig av med Bangoni eller vad han heter i Argentina Och det var ju helt rätt för de hade ju varit in bättre alternativ. Lägga ut mycket pengar åt till Atalanta och Conti som högerbank när man har både Abate och en ung Calabria i truppen redan. Rätt eller fel? Rätt. Abate har varit skadebenögen, fick stora problem med ögonen, Har i alla år han har varit i kanske fått in ett inlägg Jag tycker att det är rätt, speciellt med tanke på framtiden ja. Abate är gammal nu Det känns, har ju definitivt värvat ungt all, Jag tror alla är väl födda på 90-talet som har värvats in Många är, ja Så att värvningarna är definitivt framtidsvärvningar och Bonucci är ju en spelartyp som är äldre men behöver inte samma speed på det sättet. No. Vem tycker du är den bästa köpet än så länge? Jag har en viss förkärlek till André Silva. Jag vet inte varför jag tror så mycket på honom. Men om han har får spela i sin nummer nio roll och får all uppbackning bakifrån och runt om honom så tror jag att han kan göra 20 redan sitt första år i milan. Om man är skadefri det vill säga, och äh, för in någon enkel boll i början och följt lite självförtroende, tror att han kan bli hur bra som helst. Sen sett till spel som de var inne på box till box, så Frank Kysé känns äh, precis det Milan behöver och har saknat. Alltså, en ung Lukatelli har ju varit jätteduktig på sitt sätt, men också väldigt oslipad, vilket har märkts. Sen äh, dagens mittfält äh, har ju också lett till att en sån som Montolivio som är för nu Ändå bör hållas utanför Absolut Han kan få spela mindre betydande matcher Eller när man redan lever Definitivt, men tanke också på vad han kostar i lön Så är det för att han Omöjligt kommer bli såld Ja, han kommer nog sitta ut kontraktet Definitivt. Ja, Han har ju typ 30 35 tror jag om året mm. Så han kommer inte gå Men annars så tror jag Jag vet inte varför jag tror att Andres Silva Kommer att bli den stora målskytten i Milan. Jag hoppas du har rätt. Det kan dessutom vara otroligt viktigt- ur en ekonomisk synvinkel. Ja. Framtida försäljning av en... Bara fortfarande så ung- så att vi kan känna bra med pengar- om någon mm. kontraktet går ut. Och... Tyvärr måste vi tänka på ekonomin idag. Det är definitivt så. Men jag tror också- hela hela saken med, med dagens Milan- som det ser ut nu- för det är mycket bra som har värvat sin. Det är hur de kommer spela om det. blir ett, ett tre- 5-2 med wingers eller ett 4-3-3. Där blir ju Montellas stor uppgift att hitta en bra balans. Men ändå som gör jobbet offensivt. Givetvis. Man får ju byta formation ut efterifrån motståndet, tycker jag. Jag håller med om det. Men Milan behöver inte alltid vara de som har mest body har. Jag Nej. tycker det kan vara lite tråkigt att önska rakare spel- Mm. Jämfört med hur Montella har mycket bollinhav ja. Men han har ändå försökt få det lite raka Men det har varit väldigt mycket sidledspassningar och bakuppassningar Och jag önskar att vi får se en annan utveckling i denna säsong Jag håller också med dig Att eh, vinna bollinhavet vinner man inga titlar ja. Det är målen som räknas Tittar man på försäsongsmatchen mot Bayern München tror jag Bayern München hade 67% av bollinhavet och ja. ja, Milan vinner med 4-0 ja. Så man måste inte ha bollinav för att vinna. Men shit, var Bayern du doligt i sina träningsmatcher. Hans Cholotti påstår att det kommer att ändras till det när det Nej, vi får väl se. Det, är vi får lite, se. det sitter lite i huvudet också. Ja, absolut. Sen så som gammal milantränare tränare vilja att det går bra för Hans ja. för Oavsett vilket lag absolut. han tränar. Men det... Förutom om man skulle träna i event. Ja. ja, eller inte om det kommer. Eller inte, ja. Ja. men det kommer han att ta. Nej, det skulle. <laughs> men betal man Hans och hans Bayern München... Och mittfält som ryktas till Milan, Renato Sanchez. Är det rätt man för oss? Inte för de pengarna om det ska vara ett köp. Lån med möjlighet, köpoption. Mm. Ja. De ja. 500 miljonerna. Han kan ju omöjligen ha gått upp i pris med tanke på att han inte har gjort någonting i Bayern München. Nej, han har ju stått stilla sedan han blev ditköpt är ja. en enorm talang. Mm. Och lite också om nu Milan spelar tre, tre mittfältare. Då är frågan om vem han ska ta bort och så fall om han är så pass mycket bättre än vem i så fall, det är jag jättetveksam till. Jag håller med. Då är det nästan bättre att köpa en mer erfaren som kostar mindre, som vet om att han kommer få sitta på bänken i vissa matcher mm. och är beredd på att sitta på bänken. Ja. Men jag, jag ser lite som jag var inne på tidigare, med dagens trupp som har köpts in så vill jag egentligen se den som den är hela vägen fram till januari och, och Utvärda truppen i så fall efter det och vad Montella gör med truppen, sett till var de ligger i, i serien och gjort det i Euroleague. Är det att eh, fortfarande inte är bra resultat, då kan man diskutera nya, nya spelare. Men det som finns idag, truppen tycker jag är bra nu för att vara i alla fall topp fyra i serien minst. Utan nya anförare? Ja. Men då, tror, men då är ut, utifrån att backa är kvar. Utifrån att backa Ja. Att är backa, att och backa på och silver. spela. Ja då håller jag med dig. Men ja. försäljning av backa och ingen nyanfallare, Det tror jag inte är topp 4. Jag, jag tror också som du. Att säljs backa så måste Milan köpa någonting nytt. Men då är frågan vad, vad man köper in. Då tycker jag att det är likt bra att spela bågen ordentligt. Jag håller med. Men är Bellotti värd en miljard? Nej. Spontant är inte det. Sen, sen, sen är man ju lite också... Försjuter med tanke på att han och har Shevchenko som Absolut. då. Absolut. Och kan är italienare, italienare. ja. Är det någon av Berlskånes idéer jag tyckte var roligt att vara att om han inte hade pengar så vill han värva italienskt. Ja. Eller bygga italienskt. Ja. Men tanke också på hur bra unga italienare är idag. Jag tror faktiskt att Italien skulle vinna u 20 em Jag sa till mina på att de kommer vinna u 20 em med tanke på hur bra lag de har. Så kommer de vinna u 20 em Om inte annat så kommer de vinna VM 2022 det var, ja ja det, det jag ser saknas i, i Italien är ju egentligen riktigt stora anfallare. För jag med, räknar inte bara låter som en stor anfallare no. än så länge. No. De har ju ingen som har tagit över arbetet där ordentligt. Balotelli no. skulle göra det, men mm. han gjorde ju aldrig det. Ja, Balotelli är också. Det är ett eget kapitel. <laughs> det är ett eget kapitel på det bara ja, Det får vi ta något annat avsnitt. Vi pratar om Balutelli och den här legenden. Herregud, ja. Men jag håller med dig. Det, det är ingen som. Har jag axlat rollen från, ja, nästan efter Luca Toni. Det... Ja, när jag håller med. Det har, det har inte varit någon riktigt klinisk striker sedan dess. Och sen, kanske inte alltid det har behövt som man tittar på hur Spanien har spelat. De har ofta ställt upp utan anfallare. Och mm. ändå lyckats Ja, Men jag tycker att det behövs en, en, en italiensk anfallare. Och det får gärna komma från Milan. Milan har varit duktiga hittills mm. på att ta upp egna produkter mm. tycker jag. Av nöd har de ju varit unga under Bär och tid. i tiden. Ja. Ja. är ju en och Donnarumma är en annan ja. och... Milan har ju inte varit särskilt bra med i tidigare år att ta sina alla legender. Vad tror du anledningen till det? Någonstans tror jag att det har varit. Bristen på engagemang från ledningen har gjort att Legenderna inte riktigt har velat Plus att det har ju varit Uppenbarligen har det varit någon form av skiss Mellan Galliani och Maldini till exempel mm. Men Samtidigt så har Milan varit Historiskt en klubb som Tar hand om sina legender Man pratar ofta Milan-familjen och man tar hand om varandra Men är det bara under sin kontaktstid Och sen är det tack och hej stick Lite grann så har, har, har Det blivit senare förr Tog man ju gärna tillbaka. Man tog tillbaka Kevchenko till exempel. Det, liksom. mm. det blev ju inte så bra. Det var jättedåligt. Det var hemskt. Det, han gjorde nog ingenting bra. Nah. Det, Nummer 76 var... Man tog tillbaka Kaká. Ja. För jag lov att säga att han var inte värdelös på något sätt. Nah. Men det var ju inte kakar som alltså han nah. var i Milan i första. Nah. Man tog tillbaka vissa spelare som tränare. Det vet vi väl alla. Där, var det nog inte riktigt genomtänkt De trodde, de hoppades nog på ett under mm. Och ta in billiga tränare ja. Tror jag Det är också ett eget avsnitt i Men Maldini Som inte har en roll i Milan Än idag Känns ju också ganska konstigt med tanke på hans status Så borde han ju ha en post i Milan Jag håller med Samtidigt har han Han har väl fått frågan nu och tackat nej jag läste någonting om att han och några fasoner som då skulle ha någon liknande roll. Men när det väl kom till något avgörande, vem som hade då huvudansvaret för besluten. Och då tydligen så var det inte Malin, och de menade på att då han ville inte ha den här rollen och tacka ner därför. Och jag kan tycka att visst han var en fantastisk fotbollsspelare. Alla vet vad han har gjort men ingen vet vad han har gjort egentligen i en annan roll än fotbollsspelare. Nej. Det är problemet inom fotbollen att man tror att för att du har varit en duktig fotbollsspelare kan du bli duktig på annat inom fotbollen. Yeah. Och det är ju inte alla som passar som tränare. Och det sportsliga. Han skulle väl mycket väl kunna få vara någon form av backtränare. Jag tyckte det var en, faktiskt en av de smarta idéerna som, jag tror det var, var som hade en skulle börja in gamla spelare- som kunde vara tränare för sin lagdel. Det tyckte jag lät rätt så vettigt. Faktiskt. Det var ju Stam som... Stam, äh, Stam i, i backen och ja. kretsp- i antalet. Ja. Mittfältare kommer jag inte ihåg. Jag tror att jag själv skulle ta, ta det. Mm. Det hade varit jättespännande att se vad som hade hänt med det. För jag gillar ändå, som du säger- jag gillar verkligen tanken om att tanke på- hur många spelare som inte har haft på yttersta nivå- så måste de kunna lära ut dem någonting. Det kan inte ha huvudansvaret. Men som du säger- Alltså, för en del av laget Måste ju vara ypperligt Absolut, jag håller med om det, det är... Och där tycker jag väl Maldini... Maldini har ju en roll som ambassadör Fortfarande, han spelar väl i Milan Glory mm. Team Barresi Och de andra ja. killarna Han bör, förutsatt att han själv vill Såklart vill han inte Så jag bör... gör han inget bra jobb i åsett vilken post han mm. får Han har ju fått erbjudanden Av till exempel Paris Som han tagit ner till Eftersom man väntar lite på Milans erbjudande. Men Milans erbjudande kom ju men det var ju tydligen inte bra nog enligt honom själv. Så att frågan är om det någonsin kommer komma en ny roll eller en roll som man vill ha. Det är också en bra fråga. Vad jag har förstått också så har han inte riktigt blivit övertygad om projektet än. Så att om det nu verkar funka den här säsongen så kanske han tackar jag till ett nytt erbjudande. Ja det känns som detta året, detta är ju verkligen make or break detta året Men ja, tack vare att som köps in Det, det ska ju genereras en hel del pengar för att definitivt gå runt Mycket snack om financial fair play också Milan har ju inte så stora problem med det just nu de, för, Eftersom de inte spelade förra året mm. i Europa Men det slår ju ut över fem säsonger det inte ja, jag, tror det. jag vet att Romars, deras president var ju en aning eh, irriterad över det heller. Men sen är det ingen som kommenterar att idag tydligen har Neymar blivit klar för Paris. Har det 2,2 miljarder. Mm. Det är ju det är ett skämt. Jag menar att Morata som också är aktuell för Milan tidigare. Gick till Chelsea för det, 85 miljoner euro. Vilket jättemycket pengar har sett till. Han är inte jätteduktig spelare men jag tycker det är väldigt mycket pengar för honom. Absolut. Och Neymar, Neymar är ju enormt... Alltså en enormt duktig spelare och mycket business kring sen. Men 2,2 miljarder är bizarrt mycket. Men sen kan jag tänka mig att man och Paris säkert ligger med tanke på marknadsföring. Som sagt tjänar in pengarna ändå på ett år. Det är där Milan måste lära sig. Det är det jag menade med André Silva till exempel. Att han kan ju bli en sån spelare om han nu lyckas göra 20 val i år 25. Mm. Så kan han ju sälja tröjor och få väldigt mycket pengar till ja. Marknadsföringsbiten i Italien ligger ju långt efter. Vi har båda varit på San Siro fullt med piratkopior utanför. Hur ja. kan man tillåta det? Ja, helt bizarrt. Där måste ju både lagar och regler och klubbarna bli mer aktiva. Mm. Ja, jag köpte sist år, jag köpte år en träningsjacka för 55 euro. Och så utanför kopia samma, exakt samma för jag vet inte, 15 euro. Mm. Han... – Inga pengar går till klubben. – Nej, ja, det är lite besökt. Vad du tänkte på på tröjförsäljning nummer 10. Är det en ä, spelare som kommer sälja en massa nya tröjor för oss? Vår nya vän Hakan från Turkiet. Ja, där hade ju faktiskt vår förra tia en stor fördel. Han sålde ju nog en hel del tröjor i år sedan. – Det gör han gjorde han gjorde hon Sen gjorde han inte så mycket väsen av sig på fotbollsplanen. Så att det finns två olika värderingar. Det finns ett ekonomiskt värde på spelare och det finns ett fotbollsmässigt värde på spelare. Jag tror ju att Honda hade ett större ekonomiskt värde, men Hakan kan nog ha ett större fotbollsmässigt värde som i längden kan generera ett ekonomiskt värde. Jag hoppas det, för jag, jag träffade massa fotbollssupporterna i Istanbul senast som pratade om Ardan när jag gick till Barcelona. Och de, de menar på lite att när turkiska fotbollsspelare, det var deras ord generellt sett... När de väl kom till nivån lite på toppen. Att då var de ganska nöjda och ganska mätta. Så jag är lite rädd för att har de då rätt i det de säger om vissa spelare. Så kanske han inte blir rätt nummer 10 för Milan. Jag väljer att tro på hans egna ord. Jag, han sa ju att han hade väldigt mycket att bevisa. Och han skulle bevisa att han var värd sina pengar. För både han och då vår vänsterback Rodriguez som också är från Bundesliga. Det var båda spelare som var på tapeten väldigt mycket för ett, två år sedan som Milan mer eller ganska enkelt kunde sni sig i sommar. För bra pengar. Ganska bra. Sett till många andra transfers mm. tycker jag definitivt att det var bra pengar för dem. Generellt sett, om jag bara avbryter, så har Milan lagt ut mycket pengar men på per spelare är det inte så mycket. Om du tänker att vissa spelare vi har köpt innan för 20 miljoner euro har varit sämre i mina ögon. Rodrigues har jag ju sett fram emot och har varit duktig i första säsongen. Vi får se vad som händer, såklart. Men jag tycker de har lagt ut mycket pengar, men smarta pengar. På att ut pengarna på positioner där vi verkligen behöver istället för att lägga till exempel en miljard på belåter, exempelvis. Mm. Det är nu aldrig varit aktuellt i men en Morata för 85 miljoner, det hade ju varit också ganska dumt köp, kan jag tycka. Har han det ekonomiska värdet? Ja, det är också frågan och se nu också vad han. Har en lön på det. Ja. Jag tror inte heller att han kommer att sälja jättemycket mycket i Chelsea. Det tror inte jag heller. Jag tror att han kanske hade sålt fler i Milan, för Milan är nog en större klubb hårt, supportomässigt. Det är jag helt övertygad om. Chelsea är en bra bit efter där, i alla fall utanför England. Ja. Milan har värvat ja, mycket pengar, men fortfarande är det spelare och på positioner som vi har varit helt beroende av nya spelare. Jag med, fullständigt. Vi kör fem snabba marken utan att utveckla för mycket. Och det första frågan är, hamnar Milan på topp fyra i år? Ja. Jag håller med. Nästa, eh, kan Milan utmana om titeln redan detta året? Nej. Jag håller tyvärr också med den. Och vem är Milans bästa värning? Jag håller också med. Fan, nu är det tråkigt. Jag, jag, jag, jag måste säga Bonucci. Jag, jag kan inte säga André Silva eller är, Det är ju ändå den spelaren som är stjärnvärmningen i år. Dessutom så försvarar vi Juventus-bukt. För. Det, och det och, och är verkligen win-win. För ett ganska bra pris kan du tycka. Jag håller med. Vem är den realistiska önskevärmningen detta året? De har ju frågat om Cristiano Ronaldo tydligen. Jag hörde det. Är den realistisk önskvärd? Jag vet inte om agenten Mendes skulle kunna lösa det till Milan, men det hade ju varit en, en rolig dröm, ja, absolut. På tal om det ekonomiska värdet så hade ju Milan tjänat pengar på det i slutändan. Ja, han hade ju sålt tröjor och över, över biljetter. Över hade han ju sålt för mer ja. än vad han kostade. Får ni bara vad en sån spelare kostar med tanke på nej för 2,2? Han är ju mycket äldre. De pratar om 4,5 miljard för ett femårskontrakt i total ja. kostnad. Och det hade Mila kännat in på. Sett i hans fysik och hans kvalitet så, så kan inte jag tänka mig att han kommer dypa dippa jättemycket de närmaste tre åren. Nej. Men han skulle ju inte vilja gå till Milan. Absolut inte. Han är ändå på toppen av Isbjörn som det. Men han har ju allra sedan vunnit, men han har ju inte alltid i Real Madrid. Ja. Men han vill väl vinna mer än vad Messi kan göra. Så. Ja. Annars slipper man ju med sig om man gråter med. Oh, ja. Kanske med sig om man gråter med. Nästa sommar kan vi önska. Kan ja, precis. Jag vet inte. Men denna sommars realistiska önskövning Jag säger abbe om Jag tror nog att det blir ett lån på Diego Costa. Jag måste vika av lite. Jag kan, jag inte kan säga ta samma. <laughs> jag kan inte säga samma på allt. Men Jag håller med även där. Okej, Då tar vi sista här. Hade Galliano då gjort ett lika bra jobb under denna transfer- med samma budget Med samma budget, samma förutsättningar Där kan jag säga nej Och verkligen menar det På grund av? Nu har vi jobbat i det fördolda Galliani kunde inte jobba i nej. det fördolda Han hade ju alltid möten öppet på restauranger, Och han, det var ju en del av hans grej Och ett nyrikt Milan med Galliani Hade ju fått betala det dubbla För alla spelarna Jag Galliani var ju definitivt väldigt mediakrott Och han är en Ferrari-nivå men jag tyckte han visade väldigt sällan. Ja, jag håller med. Och de, de gångerna han, han drog hem toppspelare så fick det även kosta kostat mycket pengar. Absolut. Alla de här panikvärmningarna och Mr. X-värmningarna blev ju nästan lite pinsamt om slutet. Det var ju nog mer för att sälja, som du sa, den mediala biten. Alla Mr. Xen som man skulle ha under ja. åren. Sen gjorde de ju en del grejer. Man får inte glömma att de har gjort många bra grejer. Vem lyckas värva in David Beckham under en två månaders mm. period? Eh, där, måste, där kan du prata om ekonomiskt ja. värde. Och även i Brimovic? Ja. Det var en ganska billig värld, sett till vad, vad han kostar Barcelona ja. och hans kvalitet. Absolut, och jag tycker, Ronaldinho kan man tycka väldigt mycket om vad han gjorde i Milan mm. eller men det var ju ett ekonomiskt värde. Ja. Den killen sålde ju, tror jag. Ja. Och så nickade han in 1-0 mot Inter. Bara det var han värd ja. alla pengarna. Du märker första avsnittet. Vi ses igen nu. Det gör det, tack. tack så mycket. Jag såg hösten.